A Máté írása szerint való Szent Evangélium, hatodik fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltes magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógánkban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a mutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.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 Elvették jutalmukat. Te pedig mikor bőtöz, ken meg a te fejedet, és a te orszádat most meg. Hogy ne az emberek lássák bőtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a torvajok ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti ott van a ti szívetek is, és testlámpása a szem. Ha azért a teszemet tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a teszemet gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság, sötétség, mekkora a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak.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 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál. Micsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezőliliomait, mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak